الرحمن الرحيم hamdalillahi الحمد wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa بالله billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalah Wa ashhadu لا la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من هميش صارو سنه كاسيم كاسيم <تصفيق> سالم نيمكوذيشا نيمكوذيشا بنتي يangu خديجه ماجد ماجد كما حريم yekubaliana mbele ya mashahidi Naam nimekubali kumuoa Khadija binti majidi, binti majidi, kwa mahali tuliyokubaliana mbele ya mashahidi nimekubali barakallahu lakuma wa jamaa ala tumaliza njambo la ndoa Ashaa inaweza kumpa mkono tutoe kalima kidogo hapa Bismillahir rahmanir rahim. Salaatu wassalaamu ala wa rasuulillah amma Kabla ya kutoa nasaha zozote, nataka nizungumze kitu kidogo tu hapa. Sisi katika ndoa zetu kuna vitu vingi tumevizoea. Yaani mambo yetu ya ndoa haya kuna vitu vitu vingi sana tumeshavizoea.Mfano, katika vitu ambavyo tumevizoea kwanza kusikia anayeuzesha anatamka mara 3 ane huhesesha anatamka mara tatu. Kwa mfano, sema binti yangu fulana tu binti fulani kwa mahari mnekubaliana mbele ya mashahidi kadha kadha umekubali? Baba harusi anaulizo. Baba harusi anasema nimekubali kumuoa kadha kadha kadinaisha. Tena narudi. Ninakuozesha. Sikia maneno hayo. Ya kwanza ni ninakuozesha. Kasema mara moja. Ya pili narudia tena sema ninakuozesha binti yangu fulani fulani mahali mlokubaliana mbele umekubali baba harusi naye anasema nimekubali kumooa kada kada mpaka mwisho halafu wali mara ya msho ya tatu sasa anasema nimekuozesha nimekuozesha binti yangu fulani kada kada mpaka mwisho ukiachunguza haya matamshi alivyosema ameanza nina kuozesha nina kwa kiarabu ya maana yake uza Kiarabu. Li nina kwa Kiarabu litamshi lilivyo uzawijuka ninakuozesha hicho ni Kiarabu sasa kwenye Kiarabu tumekileta kwenye Kiswahili chetu Kiarabu kinasema kuozesha. Kiarabu uzawijuka Kiswahili nasema kuozesha. anayasema hayo maneno mara ngapi mara mbili ninakuozesha ninakuozesha kisha akhirul mataf muisho kabisa ndio anasema nimekuozesha Nime Nimekuozesha. Neno nimekuozesha ndilo tamshi alilitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuozesha. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam matamshi alitumia tamshi zawajituka ankahtuka mallaktuka. Yote hayo ukiyatafuta kwa Kiswahili yanakuja nimekuozesha. Kwa hiyo zawaji tuka nimekuozesha. nime nimekuozesha mallakthuka nimekumilikisha nimekumilikisha kwa hiyo unawezekana ukaona kwamba kuna kautaratibu utaratibu tumeshakazoea lakini ukichunguza utaona ya kwamba haya ni kama vile ni mambo watu wameyaweka tu kwa lengo la kulifanya jambo lilionekana lina sura fulani lakini kiini kikubwa ni ile tamshi la nani la Mtume sallallahu alaihi wasallam la kusema zawajituka nimekuozesha na ndio hili tumelitumia kwa bwana Majid hapa nilitumie kwa bwana majidi kumwambia bwana baba harusi kwamba nimekuozesha na hilo ndio mwandao wangu ya mtume imesema mtu atumie tamshi gani zawaji tuka zawaji tuka iyah nimekuozesha huyo binti kwa kabisa hasa nimependa ni nirekebishe ni, ni haya mafuhumu isije kuonekana lazima papite mara tatu papite mara tatu sio lazima sana sio lazima jambo lingine katika mambo ambayo watu tumeyazoea ni kupeana mikono. Yaani unapotaka kumooa, mtu unampa mkono. Naye anakupa mkono. Mnashikana sasa. Sio unasalimiana, ah Hapa unasalimiana. mkono kwanza. Nina kuozesha, nina kuozesha mara mbili. Paka mara ya tatu naye anasema nimekuozesha. Ada yetu ya mazingira hii imeonesha kwamba ili umoozeshe mtu lazima umshike nini? umshike mkono. Kwa watu umezoea hiyo. Lakini ukiangalia hili halina ulazima wote. Ni aadati ambayo watu wameziweka tu ambazo wanaonesha kuliaadhimisha jambo lile. Kulitukuza ile jambo la ndoa. Lakini halina asili. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapowauzesha maswahaba au alipomouzesha Ali binti yake Fatima alimshika mkono akamtamkisha ya matamshi kadha. La. Bali ukiangalia baadhi ya ndoa za mtume na baadhi maswahaba Anaweza akaja swahaba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mimi nataka kumuoa mimi nataka Mathala kama yule binti kwa Mtume Mtume ya jiu, mpaka chini akatikisa kichwa. yake haujaniiva yani hauja hauja sana. Binti kwa Mtume atakaoolewa na Mtume sallallahu wa Mtume ya jiu, mpaka chini akatikisa kichwa. Kisabu mtume karusiwa, wanawake kuja kwake mtaka kumtakao muoe. Akhir mataf, kumbe kuna sahaba amekaa pembeni na anatafuta fursa hiyo. Kwa hiyo mtu mlipomkataa, Yule akasema niwezeshe mimi. Mtume akamuuliza na mahari akasema sina mahari. Umehifadhi vitu ni Qur'ani ndio, una pete te... au ku... jambo twireka mtaka mahari ibatikane. Alipoipata, mtu alimwambiaje? Nimekuozesha yeye. Beba mzigo wako ondoka nao. Hapa kwa tena nasema tu kushikana kwamba ye, ye, jamani yeye ndio jamani kasema tu bwana umeleta ume mahari ndio umehifadhi sio zote naam hebu soma ikawa ndo mahari yake mtume akasemaje zawaji tuka iyyaha nimekuozesha yeye beba mwende mkaishi huko unaona ndio asilivyokuwa zinazilivyokuwa zina, zina, simple simple sina urahisi fulani tofauti na ile hali kwamba lazima patokee kwanza miqaddima mrefu utangulizi mrefu itigwe dufu refu Eh simba mmtumia salibu hapo mpaka baba harusi niingia na hofu. Jamani mpaka tufike kwenye harusi pata hapo. Eh, huyu shekhe huyu, maana shekhe huyu, aito Yani baba harusi anatengenezwa karibuni masaa mawili pressure. Baba harusi anatengenezwa masaa mawili pressure. chepesi kabisa. Zaujaji tuka iyah. Umekuja na mahali, naam, unayo aya 5 umehifadhi allahu wallahu au inna atainat zawwaji tuka iha nimekuozesha chukuen ni mm. maisha chini ya kitanda basi ni kwa hiyo haya mambo ya kupenda mikono ni ada za watu wamezoeana lakini pia unaweza ukafungisha ndoa pasi na kufanya hivi lakini ninachotaka kutoa tambihi ndogo tu kwa sisi no walimu na maustadhi ni wengineo Haya matamshi ni muhimu sana kuwanao makini. Haya matamshi haya ninakuuzesha nimekuuzesha nitakuuzesha. Haya matamshi kuwa makini sana. Maulama wote hata hao kihanabi la hawa tunaoonao sasa hivi. Wao wote wanabaki wana na tamshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya yani tamshi lao tu ni zawwajtuka malaktuka ankahtuka Yaani mtamshi tula nimekuozesha nimekumimilikisha hivyo hakuna nina nita ndoa afungishi ndoa kwa kusema uka alafu akakuacha hivyo kama tayari la tamshi tuka limabakia hivyo hivyo kwa hiyo na sisi wengine ambao ni tunajifunza na tunashuhudia haya mambo katika vitu vya kujifunza vya muhimu ni haya matamshi ya ndoa jitahidi sana baki natamsho lile lile alilitamka Mtume sallallahu alihi wa alihi wasallam. Nimalizia maneno yangu. Nimalizia maneno yangu. Bwana mzee majidi. Huyo kijana hivi sasa amekuwa na uhalali wa kuishi na binti yako kwa sheria. Na wewe hivi sasa uneisabika kwake ni baba mkwe. Anakuhesabu wewe ni baba mkwe. binti uliyekuwa naye umeishi naye ulikuwaishi naye pia ulimnleta hapa aliishi tumeishi naye hapa kwa miaka kadhaa au masiku kadhaa nayo kumboka mimi mimi nimemdiriki kwa miezi isiyopungua hii ni minne kwa mimi hapa nazungumza hasa kwenye kumsomesha imani yangu kwako kwa ni kwamba kipindi unamtoa nyumbani ukimleta hapa kwa bwana mdogo katika mambo uliyokuwa akiatarajia sana kwa binti yako pamoja na mengi sana ilikuwa ni binti pia apate sehemu ya dini aweze kumjua Mola wake ingiwe na hofu na kumogopa Mola wake na ilhamdu kwa kiyao wangu alichokaa naamini katika asilimia mia kuna asilimia 34 kazipata sio bure hajakaa bure bure. Pia naamini hata wewe ulivyokuja kipindi hichi au mlipowana naye umeaona sehemu ya mabadiliko madogo madogo umeaona madogo madogo tofauti na aliyokuwa nayo zamani. Alikuwa chua. chua pia. Taim. Sasa nitakwisema mimi hapa haya malezi haya Ya nia yako hii ya kidini haya. Huyo bwana hatakiwi kuyayumbisha. Yaani haya malezi na hii nia yako hata kama kahama kiumiliki lakini katika maneno ambayo inakunasihi, ya sana kwa bwana wako huyu Kasim ni haya mambo ya kusoma dini tumekuwa na mtihani mkubwa kwa wanawake au mabinti ambao tunawaoa baada ya kuolewa wanakuwa swala la kusoma dini wanakuwa mzito sana ya haswa haso akishaingia kwenye mambo ya uzazi akawa na sehemu anaweza kupiga deki ana vyombo anatakiwa mpigie pasi mume anatakiwa siyo msugue miguu anatakiwa mandalie maji haya haya makorokorokorokoro haya Ndo huwa anapelekea wanawake wengi sana kulizembea jambo la dini wanashuka chini sana kwa kuwe ni mtu mzima wanafahamu huyu bado ni kijana Nabinti na binti bado ni kijana basi katika maneno yako mazuri ya hikima na busara. Basi jitahidi kumkumbusha huyu. Jitahidi kumkumbusha, bwana, neno utakavyoenda lakini panga mpangavyo binti yango aendelee na masomo. Kaza utakavyo kaza lakini binti yango aendelee na masomo. Simu yako atakapokuwa naiona huyu bwana, aione ni simu ya tatizo la kinyumbani, la kifamilia, la salamu, lakini ndani kuna nasaha pia. Kuna nasaha unaitoa kama mzee. Bwana vipi anaenda madrasa? Anasoma huyo? Haya anayasema mbele yako bwana majidi nikichukua kama vile nizima na kubebesha. Yawezekano kaghafilika kwa siku 3 5, 6, lakini Allah atakapokujalia leo kukumbuka basi hili neno siri hili. Dini na baraka kwenye ndoa. Ndoa inatiwa inatiwaheri pale ambapo mume na mke atakapokuwa wamejishughulisha katika dini. Pia bwana Kassim. Nimetua nasaha kwa mzee kumkumbusha lakini pia nakwambia wewe. Nafahamu ini ni mwanafunzi bado upo katika harakati za kujifunza au kutafuta sababu za riziki. Usimamizi wako upo ikiwa uku na binti na usimamizi wako upo hata kama hauku na mke wako. Tujalie umeenda fildi au ulipoenda au umetoka kwenye darasani lakini usimamizi wako wa kuendelea kumsimamia bado upo. Leo mamlaka haya yamehama umebebeshwa wewe. Binti alikuwa na mambo yake binafsi au anayo mambo yake binafsi. Inawezekana kuna mapungufu na kuna ya Wa kumnyoosha kwa sasa familia itakwena kutazama wewe. Leo binti akionekana na familia kuna dosari hawatomsema yeye. Watasema ni uzembe wa mme wake. Akifikia hasomi ni uzembe wa mme wake. Akifikia hadhi majuba wala kujisiri Uzembe wame wa mume wake. Akiwa hawapeni ndugu zake wala kujulia hali uzembe wa mume wake. Kwa bila shaka kwa kuwa lichukua hili jambo la kwako bwana, umetoa kiburungutu, umewakabidhi, Tumekufungisha ndoa hapa. Watu wamekula ubwabwa Usidhani kula ubwabwa hivi ni burebure bure. Ile pesa uliitoa kule usidhani ya bure Umeitoa kwa sababu uko radhi kuyabeba masuhuria haya ni kwako lakini hakuna kupigana hilo hatujaoana kwamba huyu ni zena na betina au huyu ni zena na evanda ndoa ndani yake ni mahaba na mawadda na kuuniana huruma wewe ni katika watu ambao unatikana watumie nasaha mno kuliko mkono na mateke mdomo wako huu uwe ni mwalimu unaotoa maneno ya busara maneno ya mafundisho na maneno ya kubembeleza siku nyingi baba harusi huwa hauelewi shito ya harusi maana nyingi sana baba harusi siku ya harusi huwa hauelewaji maskio yote yamesoma vingine lakini sisi tunasema hivyo hivyo hata kama hayaingii tunachoma simulano hapo hapo masuhulia haya ni ya kwako binti kama atakioasome utahamia utaamua Dar es Salaam utahamia si watu utakapohamia lakini jitahidi mazingira unayokwenda kukaa na mke wako yawe ni mazingira ambayo atasoma kwa kwenda kwa mguu kwa kwenda kwa kipando kwa vile lakini hili usiliache kutengamao kwa mke wako Allah kizazi chema huyu unatakaanza kuwa mwalimu wa kwanza kumfundisha qaida tunurania atakamsomesha tauhidi atamsomesha heshima ya kuheshimu wazazi huyu Kwani ukizembea wewe, huyu ndiye ambaye atakuwa wa kwanza kuharibu kizazi chako, huyu hapo. Alafu wa pili atakuwa ni wewe. Kwa hiyo hala hala ustadhi. Nasikiasikia unaweza ukawa hapa hapa lakini hala hala. Tukikutana tuulizana na uulizana mwezi matatu, baada ya miezi kadhaa tutaulizana. Bwana nasoma lakini peya mzee yupo, hata mimi sipouliza mzee yupo ata Kwa usiliati ile Na mwisho kabisa kwako. Na kwa sisi wote kwa jumla ambao tupo katika ndoa. Ndoa inahitaji subira ndoa inahitaji subira sio kuvumilia kuna kuvumilia <laughs> na kuna kusubiri hizi msamiati tofauti nichunguze tu kuna kuvumilia na kusubiri anaenda kuona tu Kiarabu pia kiko hivu. kuna tahammul na kuna tasabur ya ayuha amanu isbiru alafu wasuabiru liyamile awazao kamilaa yaum aliyahmi kunakutahamal Kuyabeba majukumu fulani lakini kusubiri tofauti ustaad yani kusubiri kuda machungu mno Subira na maumivu makali sana ndani yake anaweza kafikia ukatoa talaka ndani yake anaweza kampigwa kamngoa meno nisubira pia au kamvunjwe hata subiri ili neno hili nalisema kwako kuwa na ki matini, ivo, ivo, matini. Matini, ivo, ivo. Nasubira, subira kimatini hivyo hivyo matini. Hamna sherehe hapo. Matini kuwa ndoa inahitaji subira. Sherehe yake utaikuta kwenye maisha. <laughs> hey. sherehe yake maisha. Sasa kwa sababu ni furaha sasa Lakini sherehe yake utaikuta kwa ustadhi. Tutakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khairi na baraka katika ndoa yenu. Natumomba Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi sote kwa pamoja na tujalie haya ambao tunayashuhudia yawe ni ushuhuda wetu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuombea Allah Tabarak wa Ta'ala kupitia majina yake na sifa zake atusamehe madhambi yetu atuongoze katika uongoofu na tujalie haya ambao tunoyafanya yawe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama ndugu zangu hatuna zaidi ya kusubiria chakula na kama kuna loloti basi falbabu maftu lakini tumelimaliza jambo hili kwa salama na akili chopo hapa ni kusubiria chakula tukisubiria hapa ni chakula